Slavoslovia 200 A viului Dumnezeu Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuri Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă cei patru îngeri ai începătoriilor, La cele patru părți ale lumii, S-au așezat, Și orice suflare de vânt peste pământ a încetat. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuri Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă atunci când îngerul de la răsăritul soar a strigat, cei patru îngeri, pământul și marea n-au gătămat. Aleluia slavă ție, Doamne, istorii soase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cetea Viului Dumnezeu, cu numele Tatălui Ceresc și al tău, pe fruntea aleșilor cu har, îngerii au însemnat. Aleluia, slavăție doamnei Doamne, Iisui Histoasă, te iubim și îți mulțumim, fiindcă dintre creștinii ortodoxi, cele douăsprezece seminții au ridicat, iar noi, rânduiala împărăției tale, am aflat. Aleluia, slavă doamnei Doamne, Iisui te iubim și îți mulțumim, fiindcă mulțimea poporului tău, dintre creștini ortodoxi, ai luat, de aceea adevărul tău, cu sfințenie, l-au păstrat. Aleluia, slavăție ție, Doamne Iisus te iubim și-ți fiindcă înaintea tronului tău toți cei mândri s-au închinat, slava ta au cântat și slujbe în împărăția ta ai dat. Aleluia, slavăție ție, Doamne Iisus te iubim și-ți fiindcă în templul tău, ziua și noaptea, preoții tăi au stat și ca un omofor, Curcubeul slavei tale l-au Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când cei 24 de înțelepți unile, în fața ta și-au plecat. tu cu slava ta e binecuvântat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim bine și-ți mulțumim, fiindcă în cortul slavei tale ne a dăpostit și așezat cu apă vie și pâine, Îngerească ne-a osfățat. Aleluia, slavă ție, Doamne, i se te iubim și îți mulțumim, fiindcă la izvoarele vieții veșnice ne ai adăpat și de aceea fericirea celor flămânși însetați pe care ei s săturat am aflat.